То на вогнище біля пароплава І думав про те, хто там на острові Може на тому острові є якась станція? Хоча як же в такому разі міг Кар говорити, що то зовсім невідомий острів? Може щось попсувалося у штурманських інструментах І вони опинилися біля новосибірських островів? Самі не знали, куди їх занесло А може якийсь пароплав теж зимує біля цього острова? пароплав із справною радіостанцією і радистом, який зможе завтра ж повідомити про лахтак в Архангельськ. Таке припущення особливо було приємне нашому мисливцеві. Проте, придивляючись до людини, що лежала біля його ніг, він дедалі більше дивувався з його одягу і рис обличчя. Невідомий, на його думку, не був ні росіянин, ані ненець, що найчастіше зустрічались в Вершометові. Невже іноземець, німець, англієць, американець, угадував мисливець? Почав враховувати, коли мусить повернутися Степа з підмогою. Виходило, що вже пора. Щоб допомогти себе знайти, він кілька разів вистрілив. І ось у відповідь, звідкись і здалеку долетіло кілька пострілів. Стріляли з берега, стріляли з кількох рушниць. «Ого», – сказав сам собі мисливець, – «вони добре озброєні». У цей час зовсім близько почулося «Го-го-го, го, -го, -го вершомет І через кілька хвилин четверо моряків під проводом стюпи з'явилися з нартами перед мисливцем. Розділ 15 На льоду за кільканадцять метрів від лахтака палало вогнище. Тут порядкували торба і лейте. Перший, економлячи паливо, сперечався за кожне поліно, а другий, навпаки, тягнув у вогонь усе, що можна, аби ясніше горіло. І хоч як механік доводив, що палива в них дуже мало, боцман на те не зважав. Лейте хотів, щоб на острові добре було видно їх вогонь. Кар хотів негайно послати розвідку але мусив чекати, коли повернеться вершомет із моряками, яких він послав з юнгою. Повідомлення Стєпи про те, що вони знайшли на кризі непритомну людину, його не дуже здивувало. Якби не вогні на березі, то це здавалося б йому неймовірно дивним. Але тепер він переконався, що на острові місячної ночі були люди. Правда, як вони туди потрапили, цього він зрозуміти не міг. Адже район, де перебував Лахтак, Ще ніколи жоден пароплав, жоден літак не одвідували. В Архангельську Кар нічого не чув, щоб туди посилалось якусь експедицію. Дивувався Кар, як такі великі вогнища могли розпалити на острові. Очевидно, там знайшлося чимало плавнику. Хоч дивно, як швидко він розгорівся. Особливо було йому дивно, що полум'я часом вибухало ніби в нього підкидали сухої соломи. З темряви почувся гумін голосів, і незабаром на крижині біля вогнища показалися моряки з вершометом. Нарти йшли порожні. Невідомого, що залишався непритомним, Павлюк ніс на руках, наче дитину. Велетенська сила дозволяла йому легко нести людину вагою не менше як 65-70 кілограмів. Кочегар узяв її на руки – бо на нартах їхати було не зовсім спокійно. Невідомого внесли в кубрик і поклали на ліжко. Запара, що трохи знався на медицині, відкрив йому рота і влив кілька грамів спирту. Потім з допомогою моряків роздягнув. На тілі було кілька ран. Запара помазав їх йодом, поклав вати і перев'язав бентами. З'ясувавши, що невідомий звихнув праву ногу і ліву руку, Гідролог одразу ж почав їх вправляти. Він зробив це так спритно, що йому могли б позаздрити чимало досвідчених лікарів-спеціалістів. Не минуло й сорока хвилин, як невідомий, увесь забинтований лежав на ліжку, і кочегар Ковягін доглядав його. Незабаром у хворого підвищилася температура, і він почав марити. Він вимовив кілька слів, але ніхто їх не зрозумів, це був іноземець. Але він говорив не по-англійському, не по-німецькому, не по-французькому.